Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyəyi və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi ecma'in Təbbi şirahli sadriyi və yassirli emri Və ahlul uqbətan min lisani yafqahu qavliyi Amma ba'd Aziz kardaşlarım Yine devamlısı Allah'tan qafmaqı təqvalı olmağa nəsət edirəm. Yenə də Bəqara surəsinin təfsirindən davam edirik. Uza Allah 84-cü ayədə buyurur ki, bir zaman biz sizdən əh, beymən aldıq. Əh, beymən aldıq ki, bir-birinizin qanını tökməyəcəksiniz. Bir-birinizi yurdularınızdan çıxarmayacaqsınız. Sonra da siz şahirlik edərək etiraf etdiniz. Allah subətələ onlara bu iki şey əmr edir. Tam təkməni. Bir-birini yurdlarından çıxarmamağa. Lakin onlar yenə də Allahın bu əmrünə tabi olunur və həmşəki kimi yenə Allah ilə üzərələrində olan əhdi pozurlar və bir-birini öldürürlər. Nedir? Onların bir qismi, bir dəbilə Ağuz qəbiləsi ilə mütəfiq idi, digərləri də Xadirəz qəbiləsi ilə mütəfiq idilər. Ağuz və Xadirəz qəbilələri arasında döyüş olduqda, həlbəttə onlar mütəfiqlərini də çağırırlar və beləliklə bunlar özləri-özləri ilə vuruşur və bir-birlərinin qanını tökürdülər. Allah s.ə.q. onlardan əhd almışdır ki, bir-birinizin qanını tökməyəcəksiniz. Və Peyğəmbər s.ə.v. ümumiyyətlə, Mömin olan kəslərə mihriban olmağı tövsiyə edərək möminlərin məsəlini görünməyə bənzədir. Deyir ki, möminlərin bir-birini sevməkdə, bir-birinə rəhm etməkdə və bir-biri ilə dostluq etməkdə məsəli bir cəsədin məsəlinə bənzəyir, bir bədənin məsəlinə. Bir bədən ki, müəyyən bir hissəsi ağırlıqda başqa yerə də təsir edir, eləcə də möminlərdən birinə bir müsibət üzverdikdə, gələk digərlərinə də bu təsir etsin. Əgər o mümündürsə, vallahi ki, təsir edəcəkdir. Əgər o doğrudan da mümündürsə, vallahi ki, təsir edəcəkdir. Sonra, buca Allah deyir ki, və siz o kəslərsiniz ki, bir-birinizi öldürürsünüz, sizlərdən olan bir dəstəni öz yurdlarından çıxarırsınız, Onlara qarşı pislik və düşmənçilik etməkdə bir-birinizə kömək edirsiniz. Bunlar məcbur idilər, çünki onların müttəfiq olduqları qəbilələr vuruşduqda bu işləri görməyə məcbur idilər. Ha onlar onlara bir-birini öz yurdlarından çıxartmaq haram buyurulmuşdu. Eləcə də qan tökmək, bir-birinin qanını tökmək haram buyurulmuşdu. Yoxsa siz kitabın, yəni dövratın bir qisminə inanıb, digər qismini inkar edirsiniz. Allah s.ə. kitabı sizə nazir etdi, tam şəkildə ona riayət etməli idiniz. Hansısa qəbilə ilə müttəfiq olmağınıza görə Allahın qoğudanını, buyruqlarını pozmamalı idiniz. Sizlərdən bunu edənin cəzası dünya həyatında rüsva olmaqdan başqa bir şey deyildir. Allah bu ayələrin əvvəlində bir şey də qeyd edir, xüsusən ki, onlar əsir olaraq gələn öz qövmündən olanları fidiyə verib azad edirdilər. Heç olmasa bu yaxşı işi şey görürdülər. Əsir düşmüş, öz qövmündən olan adamları fidiyə ilə azad edirdilər. Diyamət günü isə onların Şiddətli bir əzab gözləyir. Onlar şiddətli bir əzaba düşər olacaq və Allah s.a. deyir ki, Allah sizin etdiklərinizdən qafil deyildir. Burada xüsusən o dövrdəki Bənu Qurayza, Bənu və bir də Bənu Nadir qəbilələrinə söhbət gelir. Bu aya onlara aiddir ki, mütəfiq olduqları qəbilələrlə bircə bir-birlərinə qarşı quruşurdular. Sonra Allah s.a. deyir ki, onlar o kəslərdir ki, qaxirəti verib dünya həyatını satan aldılar. Dünyanın az bir fani bir neymətini götürüb, qaxirəti sattılar Qaxirəti ona qurban verdilər. Və onların aqibəti necə olacaq? Allah s.a. deyir ki, odur ki, onların Nə əzabı yüngürləşdirilər, nə də onlara kömək göstərirlər. Əzab yüngürləşməyəcək, onlara heç kəs kömək göstərməyəcək. Başqa ayədə də daha geniş izah gəlir. Əzə yomun lə yəntiqunə, və lə yüzəvnə ləhum fəyə təcəqun. O gün həmin o qiyamət günü onlar heç danışa bilməyəcəklər, üzr gətirə bilməyəcəklər. Artıq kəd olacak. Artıq qiyamət gələcək. Sonra Allah Taala buyurur ki, biz Musa'ya kitab verdik. Tevratı. Və ondan sonra bir-birinin ardınca elçilər göndərdik. Və biz Məryəm oğlu İsa'ya açıq-aydın dəlillər, əlçülər verdik və onu müqəddəs ruhla gücləndirdik. Ayenin burasını izah edək. Peyğəmbər Musa as sonra İsa'ya ya qədər hansı peyğəmbərlər gəlib bizə məlum deyil. Lakin bu ayağını göstərir ki, onunla İsa arasında peyəmbərlər olub. Və İsa a.s-a mövcələr gəlməsi bu da başqa ayələrdə hansı mövcələr olduğunu göstərir. Allahu subhanət alə. İndi də o bərdə danışacağıq. Və müqəddəs ruh dedikdə burada Cəbrail qəst edilir. Cəbrail daim İsa as kömək onun ona qüvvət verirdi bu, bu da özünə görə çox möhtəşəm çox hörmətli bir Peyğəmbərdir bunun barəsində Quran-ı Kerimdə bir neçə yerdə və hədislərdə gələn rəvayətlərdə bu Peyğəmbərin necə fəzilətli olması barədə Allah s.ə.v və Peyğəmbər s.ə.v bizə xəbər vermişdir bu ayələrdən məsələn Allah s.ə.v deyir ki Bir zaman mələklər dedi ey Məriyəm, Allah sənin öz tərəfindən adı Məriyəm oğlu İsa məsih olan bir kəlmə ilə müjdələyir. Yəni, belə bir insan gələcək. Səndən dünyaya belə bir insan gələcək. İndi onun təzirləti gəlir. O dünyada da, ahirətdə də şanı ucaq, biz aleyhissalamı şanı ucaq və Allaha yaxınlaşdırılmış olanlardandır. Yəni, Allah yanında ən sevimli olanlardandır. Məriən a.s. təəccüblə soruşur, deyir ki, ey rəbbim, mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər? Allah, Allah da buyurur ki, Allah beləcə istədiyini yaradır. O, bir işin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir və o da olur. Yenə onun fəziləti gəlir, İsa a.s. fikir verin. Allah ona yazmağı, hikməti, tövratı və inciri öyrəcək. Tövratı da öyrəcək ona, fikir vereyim. Tövratı və İncilə öyrəcək. Allah onu İsrail oğullarına bir elçi göndərəcəkdir. O, palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, onu üfürərəm. O da Allahın izni ilə quş olar, deyəcək. Onlara belə buyuracaq. Mən sizə Rəbbinizdən bir əlamət gətirdim. Yəni, Peyğəndərlik, İncil, özünün Peyğəndər olduğunu təsdiqləyən bir əlamət. Sonra İsa Aleyhisselam yenə onlara deyir ki, Allahın izni ilə anadan gəlmək çorul, cüzəm xəstəliyinə tutulanı sağaldar və ölüləri birildərə. Ölüləri biriltmək ancaq İsa Aleyhisselama nəsib olur. Ancaq İsa Aleyhisselama. Və bir də Musa Aleyhisselam yalnız bir halda o, keçən dərsdə onun barəsində danışdıq, qatili tatmaq üçün Allah əmr etdi ki, o ölü dirilsin. Qatili desin, sonra da dəfəzdən yenidən ölüsün. Amoysalə salamın diriltdiyöllər yaşayırdı. Və sonda onlara buyurur, deyir ki, "Əgər siz mömnəsinizsə, bunda sizin üçün xəlamət vardır. Mən də əvvəl nazil olan Tövratı təsdiqləyici kimi və sizə haram edilmiş bəzi şeyləri haram halal etmək üçün göndərilmişəm." Baxın, bunun əlində səlahiyyət var idi ki, o qılını haram edilmiş nəyisə halal buyursun. Süsüz ki, bu da Allahın izni ilə Mən sizə Rəbbinizdən bir əlamət kətirdim. Bir daha təkrar edir. Elçi olduğumu təsdiqləyən əlamət. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Siz bir incəliyə baxın. Qorxmaq ancaq Allaha aid Allahdan qorxun. İtaət isə mənə itaət edin. Ona itaət etmək, Allaha itaət etmək saymır. Odur ki, o dedi ki, mənə itaət edin. Həqiqətən Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət edin dedir. Çünki bu doğru, düzgün yoldur. Gördünüz ki, bir ayədə, yəni bu ayələrdə nə qədər onun təziləti barədə Allah subhanət aləyə söhbət əsdi. Bizə xəbər verdi. Başqa bir ayədə Allah subhanət aləyə deyir ki, Məriyyən onu dünyaya gətirdikdən sonra qıcağına alıb öz zamanının yanına gəldi. Onlar dedilər, ey Məriyyən, sən yaramaz bir iş tutmusan, ey Harunun batısı, O pis kişi, pis kişi deyildi. Anan da zinakar deyildi. Məryəm isə onlarla heç danışmır. Onlara heç bir söz demir. Özünü təmizə çıxarmağa çalışmır. Uşağa işarə edir. Körpəyə işarə etdi. Onlar dedilər: "Beşikdə olan körpə ilə necə danışaq?" Təəccüb etdilər. Lə "Bu körpə dilasıb dedi." Həqiqətən mən Allahın quluyam. Fikir verin, həqiqətən mən Allahın quluyum. O mənə incili verdi və məni peyğəmbər etdi. Fikir verin, uşaq ikən deyir ki, məni peyəmbər etdi. Eşikdə ikən deyir məni peyəmbər etdi. Harada oluramsa oğlum məni mübarək etdi. Nə qədər ki, salam mənə namaz qılıb zəkat verməyi tövsiyyə etdi. İsa aleyhissalam da namaz qılırdı. İsa aleyhissalam da zəkat verildi Bu da onun təzilətlərindəndir. Məni anama qarşı itaətkar etdi. Məni lova və bədbəxt, yəni asi etmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən veriləcəyim gündə mənə salam olsun. Fikir verirsiniz. salam olsun. Bu da onun təzilətlərindəndir. Həmsinin, başqa ayədə, qiyamət günü Allah ona belə deyəcək. Fikir verin, qiyamət günü İsa ilə Rədbi arasında olan söhbət barədə xəbər verir. Bu onun fəzilətidir. Allah deyəcəkdir, ey Məriyəm oğlu sənə və anana olan nimətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdin. Sən həm beşikdəyikən, həm də yekkin çağında insanlarla danışırdın. Səni yazmağı, hikməti, tövratı və incili öyrətmişdin. Sən mənim izlim və palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, onu sürdün. O da mənim izlimlə qusa oldu. Sən mənim izlimlə anadan gəlmə körü və düzam xəstəliyində tutulanı sağaldır və mənim izlimlə ölləri qəbirdən çıxardırdın, onlara verildirdin. Bütün bunlar İsa aleyhisselamın fəzilətini göstərir. Yenə Allah subhanət deyir ki, Məryəm oğlu İsa dedi, ey Allah, ey bizim Rəbbimiz, bizə göyülən bir süfrə endir ki, Bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram və bir mövcə olsun. bu süfrə barədə yəqin ki, sizin xəbəriniz var. Nə süfrə idi? Onlar ki, o süfrədə olan yeməklərdən dağıtsınlar, yesinlər. Bizə ruzi ver. Sən ki, ruzi verənlərin ən yaxşısın. Allah görə nə deyir? Allah dedi, mən onu sizə indirəcəyim. Amma Ondan sonra sizlərdən kim küfr edərsə, ona aləmlərdən heç kəsə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm. Baxın, Musa əleyhissalam Allahdan istəyən kimi Allah ona cavab verdi. Ki, sənin istədiyini verəcəyəm. Ancaq bir şərtlə ki, onlar bundan sonra qəlblərində şübhə qetməsinlər. Yəgillik və inansın var. Qiyamət günü Allah deyəcəkdir. Bu da çox maraqlı Məsələdir. Ey Məryəm oğlu İsa, görün Allah subhanətə alə ona necə hörmətlə müradət edir. Ey Məryəm oğlu İsa, sən mi insanlara Allahdan başqa məni və anamı da iki tanrı edin, demişdin? İsa isə əleyhisselam cavabında deyəcək, sən paç və müqəddəssən. Haqqım olmayan bir şey demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu demiş olsaydım, əlbəttə sən onu bilərdin. Bütün bu ayələr nəyi göstərir? Göstərir ki, ədvəla Allahdan qorxan, Allahın izni olmadan öz istəyilə insanlara heç bir söz deməyən və bir də Allahın qeybdən xəbər bildiyini eytiqat edən bir şəxs idi. Sən mənim qəlbimdə olanları bilirsən. Mən isə sənin özündə olanları bilməyəm. Şirə verəyim, necə Allahla danışır. Şübhəsiz ki, qeyibləri bilən sənsən. Mən onlara ancaq sənin mənə etdiyin əmri buyruğu çatdırmışam. Mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin, demişəm. Nə qədər ki, onların arasında idin, mən onlara şahid oldum. Sən məni götürdükdən sonra isə onlara nəzalət edən özün oldun. Sən hər şeyə şahidsən. Yenə onun fəziləti barədə İsa Aleyhisselam əvvəlcədən Allahın ona verdiyi biliklə qeybdən xəbər verib görün nə deyir? Deyir ki, bir zaman Mə Məriyəm oğlu İsa qövmünə deyir, Deyir İsrail oğulları, həqiqətən mən Allahın göndərdiyi bir elçiyəm ki, məndən əvvəl nazil olmuş tövratı təsdiqləyim və məndən sonra gələcək Əhməd adlı elçi ilə sizi müjdələyim. İki şey. Əvvəlki kitabı təsdiqləyim, sonraki peyğəmbərlə də sizin üzgələyim. Fikir verirsiniz. Necək, əvvəl də törrat barəsində, tövratın içindəki həqiqət barəsində onlara ancaq o xəbər verir. Və ə, o, sonraki peyğəmbər barədə də yenə onlara Əhməd adlı peyğəmbər barədə İsa aleyhissalam xəbər verir. Başqa bir hadisə demək, bir nəvəlkişi İsa aleyhissalamın yanına gəlib deyir, ey xəyirxax müəllim, mən nə edim ki, layiqli müddəqi olun Allahdan qorxan. İsa aleyhissalamın deyir ki, çox asan bir şeydir. Bu, çox asan bir şeydir. Bütün qəlbinlə, yəqinliklə Allahı sevməli, bacardığın qədər əzimkarlığınla və quvvənlə buna əməl etməli. Və özünə rəhmətdiyin rəhm kimi başqalarına da rəhmətməlisən. Kişi dedi, ey xeyr müəllim, başqaları deyəndə kimi nəzərdə tutursan, İsa Ələqsan dedi, övladlarını, həmçinin özünə istəmədiyini başqalarına da istəməməlisən ki, bu, eləliklə də layiqli, müttəqi olasan. Özünə istəməliyini başqalarına da istəməməlisən. Bu nə yaxşıdır? Bu Peyğəmbər s.ə.v o hədisinə oxuyur ki, Rasulullah s.ə.v deyir, özünə istədiyini mümin qardaşına istəməyinizə kamib mümin olmazsan. Sonra İsa a.s. özünün Allahın qulu olduğunu özünə ar bilməzdir. Ona yerə utanmazdır. Əksinə fəxr edərdir ki, o Allahın quludur. Allah s.ə.v deyir ki, nə İsa nəsi Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də Allaha yaxın mələklər. Nə İsa a.s. nə də mələklər özlərinin qul olduğunu özlərinə ar bilmirlər. Allah ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənləri və təkəbbürlük göstər göstərənləri hamısını öz hüzuruna toplayacaqdır. Kimlər ki, hal-hazırda Allaha ibadət etməyi Təkəbürlük göstərənləri, e, kimlər ki, Allah-ı ibadət etməyi özlərinə ağır bilir və bununla təkəbürlük göstərirlər. Allah onlara xamsını hüzuruna toplayırsaq və sözsüz ki, cəzalanıracaqdır. Sonra, baxın görün, İsa aleyhissalam qövmünü necə qorxudur, pis əməllərdən nereyə çəkindirirdi? Deyir ki, e, İsrail oğulları, mənim dərəbbim, sizin dərəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Həqiqətən kim Allaha şərik qoşarsa, Allah ona cənnəti haram edər. Sıxınacağı yerdə cəhənnəm odurlar və zalimların köməkçiləri olmaz. Şəhə versiniz, və ümumiyyətlə, İsa aleyhissalam barəsində, quran kərimdə yenə bir çox ailər var. Və bu sonuncu ayə ilə onun fəzilətini, bir başqa fəzilətini də qeyd edək. Bu fəzilət heç bir preğəmbərə, 124.000 preğəmbər içində heç bir preğəmbərə nəzib olmayacaq. Olmayıb, heç olmayacaq. Bu nədir? Bu, İsa a.s.ın qiyamətə yaxın yenidən yeryüzünə gəlməsidir. İsa a.s. 30 il yaşayıb və Allahın dərgahına qaldırılıb. 4-cü 2-ci semaya. 2 semaya qaldırıb hal-hazırda hal da ikinci ci semadadır. Və qiyamət gününə yenidən yer üzünə gələcək. 7 ildə möminlərlə birgə, səlimanlarla birgə yaşayacaq. Və 40 yaşında vəfat edəcəkdir. Gecənə insandır ki, hələ qiyamət günü yenə gəlib ömrünü davam elib sonra öləcək. Canə insandır. Bütün insanlar ölür və bir daha yeryüzünə qayıdmır. Bu isə bir daha yeryüzünə qayıdacaqdır. Allah sona talə deyir ki, bu lənət onlara, ona görədir ki, Məryəm, Məryəmə böyük bir böhtan dedilər. Böyük bir böhtan atdılar. Şüfrətdilər. Dedilər ki, həqiqətən biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa məhsili öldürdük. Bir şey verirsiniz? Halbuki, onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Ancaq, yalnız onlara İsa'nın bənzəri göstərildi. Yəni, onun bənzərini öldürdülər. Bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şəhk şübhə içədirsindədirlər. Özləri də ələ yəqin bilmirlər ki, onu öldürüblər, Yoxsa ona bənzərini öldürürlər. Bu haqda onların zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Və onu yəqin olaraq öldürməmişlər. Onu öldürdüklərinə əmin olmamışlar. Əksinə, Allah onu öz, özünə tələf qaldırmışdır. Allah qüdürətlidir, müdürüşdür. Baxın ayənin soyuna, kitab əhlindən elə kimsə yoxdur ki, öz ölümündən, yaxud İsa aleyhissalamın ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Qiyamət günü o, onların əliyinə şahid olacaqdır. İsa aleyhisselam qiyamət gününə yaxın gələcək və bu da qiyamətin ən böyük 10 əlamətindən biridir. Qiyamətin 10 böyük əlaməti vardır ki, bu 10 böyük əlamət olduqdan sonra qiyamət qopacaq. Və bunun da biri İsa aleyhisselamın mələklərin qanaqları üzərində əllərini qoymuş vəziyyətdə çasından da su dama dama Ağ minarənin yanında yerə inməsidir. O yerə indikdə namaz vaxtı, çox namaz vaxtı inəcək və görəcək ki, artıq müsəlmanlar səhv-səhv düzülüb namaza başlayır. İmam da Mehdi, yəni Məhəmməd ibn Abdullah'dır. Və Məhəmməd ibn Abdullah ona təklif edəcək ki, gəl, sən imamlıqət namazı qıldır. İsa a.s. deyəcək ki, artıq iqamə sənin üçün verilir. Bu namazı sən qıldır. Bu namazdan sonra nə qədər namazlar olacaqsa, hamısını İsa Aleyhisselam qıldıracaq. Bizcə namazı mehdi qıldıracaq onlar üçün. İsa Aleyhisselam onun arxasında namaz qılacaq. Bu da mehdi Rahman, radiyallahu anh üçün bir fəzilətdir. Ki, Peyğəndər onun arxasında namaz qılacaq. Yerdə qalan namazları isə müsəlmanlar İsa Aleyhisselamın arxasında qılacaq. Fikir verirsiniz. Müsləlmanlar İsa Aleyhisselamın arxasında qılacaq və o gələn kimi xaçları sındıracaq, donuzların axırına çıxacaq, çünki o, onlara, yəni öz qövrünə nə xaç taxmağı, nə də donuz saxlamağı nəsiyyət etmişdir. Həmsinin içki içməyi də onlara yenidən haram buyuracaqdır. İsa Aleyhisselamın fəzilətinə dair Bir neçə hədis söyləyin və baxın, görün, bu necə Peyğəndər olur. Necə insan olur, necə pak insan. Rasulullah s.a.v deyir ki, Peyğəndərlər arasında ən yaxın olan ən yaxın mənə Peyğəndər İsa asm Burada bir çox məna ola bilər. Vaxt baxımından, yəni İsa asm sonra gələn Peyğəmbər baxımından ən yaxın və qiyamət günü gəlib o da İslam dinini təbliğ etmək baxımından da yenə ən yaxın Məhəməd Əsələmə İsa Əsələmdir və qeyd edir ki, Peyğəmbərlər qardaşdırlar və İsa Əsələm da mənim qardaşımdır mənimlə onun arasında da heç bir Peyğəmbər olmayıb sonra Rasulullah Əsələm deyir ki Bütün insanlar anadan doğulduqda şeytan onlara gəlib böyrünə barmaqla vurub ağlanır. Əziyyət verir. İnsan anadan doğulan kimi. Şeytan gəlib ona, böyrünü, barmağını salır, Əziyyət verir. İki insandan başqa, iki şəxsdan başqa. Bunlara şeytan yaxınlaşa bilməyət. Məriyyən a.s. bir də İsa aleyhissələmə. Bu iki şəxsdən başqa hər kəsə şeytan yaxınlaşıb, barmağı ilə əziyyət verib. Və bu hədisi izah edən alimlərdən biri deyir ki, daha doğrusu sahabə Abubureyra radiyallahu deyir ki, ola bilər ki, bu ayəyə aiddir ki, Məryəmin anası deyir ki, onu və onun nəslini qorumaqdan şeytandan qorumaqdan sənə sığımıram, neyirətdir. Allah'a dua edir, ibbətlindəkini və onun züriyyətini şeytandan qorumaq üçün sənə sığımıram. Allah s.ə. Həm onu, həm də onun züriyyətini, yəni İsa a.s. şeytandan qorunmuşdur. Sonra İsa a.s. yenə fədiləti barədə Allah'tan qorxması, Allaha iman, güclü olması barədə Görür ki, bir nefer uğurlu gelir. Ve deyir ki, uğurlu gelir sana. Oğurlu ki, kelle wallahi lezi la ilahe ille huve. Hiy, uğurlu getmiram. Tek Allah'tan başka hiçbir tanrı olmayan Allah'a and olsun ki, uğurlu getmiram. İsa Aleyhisselam görünümüne icap verir. Müslümin revayetinde gelir ki, Səni andına, yəni Allaha iman gətirdim, andını qəbul etdim. Allaha inandım və özümü yalansı saydım. Təzzəb ki, nəfsiyyət. Buxarənin isə gəlir, Allaha iman gətirdim, gözlərimi yalansı saydım. Bu, daha izahlı rəvətdir. Yəni, gözlərimi, ola bilərsə, hət görmüşəm, ola bilərsə, oradan sənə uğurluq etməmişəm. Sən. Gözlərimi yalansı saydım, ancaq sənin Allaha andını vallahi Allahicə qəbul etdim Fikir verirsiniz, Peyğəmbərin tərbiyyəsi əxlaqı. Görün, necədir? Şək bizim hamımızın tərbiyyəsi və əxlaqı İsa a.s.m., Məmməz s.ə.m., Musa a.s.m. və s. Peyğəmbərlərin əxlaqı tərbiyyəsi kimi olardı. Və biz heçkəsi haqsız yerə təhqir etməzdik. Sonra Peyğəmbər s.ə.m. miraza getdikdə, Cevrail ə.səlamdan ikinci səmada gördüyü iki şəxsin kim olduğunu soruşur, o da deyir ki, bu sənin xalan olanları, daha doğrusu üzr istəyirəm. Bu, bir-birinə uşağı olanlar Yahya ə.səlamdan İsa ə.səlamdır. Onlar bir-birinə bu cür qoxum idilər. Bu qədər İsa ə.səlam barədə kifayətdir. Ya İsa (aleyhisselam) barəsində bir şeyi də qeyd edək ki, o orta boylu, ket qamətli, ağ ah və al bənizli bir insan idi. Allah Subhanahu taala bizə həm onu, həm də bütün peyğəmbərləri qiyamət günü görməyi, onlarla bir yerdə olmağı nəsib etsin. Amin. Allah-ı Allah ayən ardımca deri ki, məgər hər dəfə sizə Allahın göndərdiyi elçi könlünüzə yatmayan bir şeyi gətirəndə siz təkəbbürlük göstərmədiniz mi? Görün Allah necə? Dəqiq danışır. Könlünüzə yatmayan bir şey gətirdikdə. Könlünə yatan bir şeyi gətirdikdə razı qalırdınız. Şükür edirdiniz könünüzə, yəni nəfsinizin isteyinə xoşunuza gəlməyən bir şey getirdikdə təkəbürlük göstərib marazılıq edirdiniz Əgər təkəbürlükləri bununla bitsə idi yaxşı olardı lakin onların azğınlıqları o qədər çox idi, həddi o qədər çox aşırdılar ki, hətta görün nəticə necə olurdu Onlardan, o peyqəmbərlərdən, elçəyərdən bir qismini yalancı hesab etdiniz, digərlərini də öldürdünüz. Allah s.a.vlara sual verir, lakin sual yəqinliklə Allah t.a.v onlara bildirir ki, siz belə etdiniz, inkar formasındadır. Onlardan bir qismini yalancı hesab edib, bir qismini də öldürmədinizmi? Bu cür onlara inkar formasında sual verir. Onlar isə cavabında yörünə deyirlər. Şükür verin, azğınlığın dərəcəsində bir baxın. Bizim qəlblərimiz qapalıdır. Subhanallah. Allah Allah bunları çəkindirir. düzgün yola gəlməyi onlardan istəyir. Onlar isə deyir, bizim qəlblərimiz qapalıdır. Allah subhanətə alə bu qəlblərin necə qapalı olduğunu ayədə bildirmir. Lakin təfsir alimləri onları bunu görür necə izah edir. Deyr ki, qalb sözü ümmiyyətlə taqallüb sözündən götürülür. Bir yerdə dayamır. Bu gün belə olur, sabah başqa Dönür o yana, bu yana, çevrilir bu tərəfə, bu tərəfə. Qalb taqallüb sözündən götürülür. O qalbi sabit saxlamaq üçün Allah'a sığınmaq lazımdır. Bunlar da öz, öz dilləri ilə deyir ki, bizim qəlbimiz bağlıdır. Allah onlar nəyin sabit etsin. Başqa bir alim, təfsir alimi daha doğrusu sahabə İbn-Nəbbas və Allah'ına, deyir ki, onların qəlbləri bağlı bir şeyin içindədir. Onu açmaq mümkün deyil. Və bu qəlb heç nənə dəhk etmir. Və o qəlbin üstünə möhür qurulmuşdur. Onu heç kəs Allah'ın izni olmadan aça bilməyəcəkdir. Allah s.ə.vələ deyir ki, əksinə Allah küfürlərinə görə onlara lənət etmişdir. Onlar Allah'a sanki 4-dan deyir ki, Allah bizim qəlbimizi bağlayıb. Biz ne edək? Allah da onlara bildirir ki, Allah heç kəsə zülm etmir. Sizin öz küfrünüzə görə belə etmişik, qəlblərinizi möhürləmişik. Allah küfrlərinə görə onlara lənət etmişdir. Allah heç kəsə günahsız yerə, əbəs yerə əzab verməz, qəlbini möhürləməz. Onlar olduqca az inanırlar. Və yaxud başqa bir təhsirdə gəlir ki, onların yalnız az, az bir hissəsi iman gətirir. Onlara Allah tərəfindən özlərinin yanında olan Tövratı və İncili təsdiqləyən bir kitab, Quran gəldikdə onu inkar etdilər. Əvvəlcə, Məhmə s.ə.v. hələ gəlməmişdən əvvəl küfr edənlər üzərində qələbə diləyirdilər. Yəni, müşriklər üzərində qələbə dirəyirdilər. Necə? Onlar müşriklərə deyirdilər ki, artıq sonuncu peyğəmbərin gəlişi yaxınlaşıb, o gələndə biz onunla bir kez sizə qarşı vuruşacaq. Bu cür müşriklərə hədə qorxu gəlirdilər. Onlara tanıdıqları peyğəmbər gəldikdə isə onu inkar etdilər. Allahın lənəti olsun kafirlərə. Hətta onlar hələ Peyğəmbər gəlməmişdən əvvəl müşriklərə deyirdilər ki, belə bir peyğəmbər gələcək, orta boylu, qara saslı, filan filan əlamətləri olan bir peyəmbər gələcək. Deyirdilər, hədə qorxu gələdirlər. Elə ki, o peyəmbər gəldi və gəlib onlara deyildi ki, siz axı belə deyirdiniz. Onlar dedilər, hədə oluşursunuz? Biz deyirdik ki, gündür boylu bir peyəmbər gələcək. Və s. və s. O əlamətləri inkar etməyə başladılar. Çünki peyğəmbəri Allah Subhanahu taala istədiyi nəsldən seçmişdir. İbrahim əleyhissalamın oğlu İsmail əleyhissalamın nəslindən seçmişdir. Onlar isə istəyirdilər ki, İbrahim əleyhissalamın oğlu İshaq əleyhissalamın nəslindən olsun. Subhanallah, Allah istədiyini edir. İstəyər bu peyğəmbərin nəslindən seçəl istə, bu fərmanların. Axı Bu peyğəmbərin gəlişini İbrahim a.s. özü dua edib istəmişdir. Özü da etmişdir ki, onların özündən onlara bir peyğəmbər gəlir ki, onlara Quranı, yəni kitabı, hikməti öyrətsin. Sonra Allah-u qədələ deyir, Allahın öz bəndələrindən istədiyi kimsəyə, öz lütfindən nazil etməsinə həsəd apararaq onun nazil etdiyini, Quranı inkar etməklə özlərini İmanı verib satın aldıqları şey necə də pistir? Şur vericiyiz. Onlar pahıllıqdan, həsətdən Allahın lütfə etdiyi bir kimsəni inkar etdilər. Ona nazil olan kitabı inkar etdilər və beləliklə də imanı verib küfür satın aldılar. Allah da onların bu alış-verişini pisləyirdir. Bu necə də pistir. Onlar qəzəb üstündən yenə qəzəbə düçar oldular. Burada bir neçə təfsir gəlir. Əvvəl İsa aleyhissalamı inkar etdilər, indi də Məhəmməd s. s. s. qəzəb üstündən qəzəbə düçar oldular. Başqa bir təfsir gəlir. Əvvəl Allaha, Guzova Guzova Allaha şərik qoşmaqla küfrətdilər, indi də Məhəmməd s. s. inkar etməkdir. Və bu təfsirlərin hər ikisi Səhih təfsirdir. Sonra Allah s.ə. ayağın axrında deyir ki, kafirlərə alçaldıcı bir əzab vardır. Burada təfsir alimləri çox maraqlı bir hədis gətirir. Bu hədisi bir neçə yerdə danışmışam. Yenə də bu hədis burada rastıma gəldi. Rastıma çıxdı. Peyğəmbər s.ə. deyir ki, qiyamət günü təkəbbürlü olanlar Değersiz bir insanlar kimi heşr olmayacaklar. Allah'ın huzuruna toplanacaklar. Allah'ın huzuruna toplandıktan sonra her taraftan onları zillet bürüyecekler. Alçalacaklar. Bir de ayete deyip alçaldıcı bir ezan vardır onlar için. Alçaldıkta onları hara salacaklar. Hara atacaklar. Sehennem oduna. Lakin çox, yəni maraqlı burasıdır ki, cəhənnəm oğudunda onları, yəni cəhənnəndə onları bir zindana salacaqlar ki, bu zindanın da adı bir rəvayətdə gəlir Bol əsdir. Əhmədin Müsnədə səbində və Ədəbul Mufradda gəlir Bol əsdir və Səhiyyəlcə müsahirdə gəlir ki, Bol Zindanın adına baxın, Bol əs. Şim, və bu zindanda onlar alçalacaq. Cəhənnəm odu onları hər tərəfdən əhatə edəcək və cəhənnəm əhlinin bədənindən çıxan çirk, irin və sər müdar şeylərlə onlara, buğdar şeyləri onlara içildəcəklər. Onlara növbəti ayədə də ki, Allah Subhanahu taala onlara Allahın nazil etdiyinə inanın deyildikdə onlar biz özümüzə nazil edilənə inanarık deyib onun ardınca gələni imkar etdilər. Halbı ki, Quran onların yanında olanı təsdiqləyən haqdır. Deyək, əgər siz inanan idinizsə, bəs nə üçün əvvəllər Allahın peyqəmbərlərini öldürürdünüz? Əgər inanan idinizsə, nə üçün Allahın peyqəmbərlərini öldürürdünüz? Musa sizə açıq aydın dəlillər, möcüzələr gətirmişdi. Əvvəlki dərsdə Musa aleyhissalamın möcüzələri barədə danışdıq. Tufan, çəyitkə, qan, bitlər, qıtlıq, susuzluq, əsa, əlinin ağaqlaq olması və s. mövcələr gətirdi. Dənizi yardı. Xeyri oldu mu? Dənizi o tərəfə keçən kimi, ayaqları quruya dəyən kimi, buzovu götürüb balla şərqi qoşdular. Sözsüz ki, hamısı deyil, bir hissəsi. Hamısı olsaydı, Musa Aleyhisselamın qölmünü Dəmməz Asaləmin qölmündən sonra ən böyük, cənnətdə olan ən böyük toplum olmaz Əlbəttə ki, Musa'ya inananlar çox idi. Bu, azları idi ki, Allaha şərik qoşurdular. Allah S.W. deyir ki, sizdən əhvqeyman aldıq və dağı başınız üzərinə qaldırdıq. Sizə verdiyimizi möhkəm tutun və buyruqları eşidin, dedik. Bunlar isə nə dedilər? Eşid edirik. Və asi olaraq. Nedə ki, müəmməz sağ sələm gəlib onlara deyəndə ki, mən Allahın yetişsiyyəm, qəbul edin, kəlmə-i şadəfi gətirin, İslamay daxil olun. Onlar dedilər ki, sən təbləq etdin, biz sənin dediklərini işitdik, gedə bilərsən. Fikir verirsiniz, Subhanallah, Allah Subhanallah ancaq istədiyinə idayət verir. Küfürlərinə görə buzuq, yəni o şəris qoşduqları, tamrı, ona olan məhəbbət. Onların qəlblərinə xoqduruldu. Bir dəfəlik onların qəlbinə girdi. O müşriklərin, iman gətirənlərin yox, müşriklərin. Və əgər siz inandan kəsbərsinizsə, imanınızın sizə əmr etdiyi şey necə də pistir. Baxın, Allah subhanətə alə onların küfrünü iman adlandırdı. Bu, müminin imanından deyil. Onların imanı, yəni onların inandığı bir şeydir. O da küfrüdür. Uzova iman, inan, inan, iman, həqiqi iman ola bilməz. Sonra Allah s.ə. deyir, əgər sizin iddianıza görə Allah yanında ahirət yurdu digər insanlara deyil yalnız sizin üçün nəxsusi edilibsə və doğru danışanlarsanızsa onda özünüzə ölüm diləyin. Ölüm diləyin. Ki tez öləsiniz, Bu, sizə vəd edilən, iddia etdiyiniz cənnətə düşəsiniz. Baxın, Allah s.ə. onlara burada isteyizə edərək, alçalaraq belə bir müraciət edir. Amma Peyğəmbər s.ə.v görün, möminə necə dua etməyik buyurur, öylədir. Deyir ki, sizlərdən heç biriniz özünə, özünə başına bir müsibət gəldikdə özünə ölüm arzulamasın əgər ölüm arzulamaq məcburiyyətinə qalarsa, artıq bezərsə, onda qoy ki, Allahım, əgər yaşamağım xeyirlidirsə, məni yaşad, ölümüm xeyirlidirsə, məni öldür. Kibəsiniz? Yaşamağım xeyirlidirsə, məni yaşad, ölümüm xeyirlidirsə, məni öldür. Başqa bir rəvayətdə da gəlir ki, və gəlil həyata ziyadətən fi kulli xeyr, Həyatımızı bizim üçün hər bir xeyir üçün artır. Ancaq xeyir üçün yaşayak. Xeyir, taq işlər görmək üçün ömrümüz atsın Yox, əgər biz şəhər işlər görəcəksə, bizi rahatlandır. Öyəldür ki, rahat olaq o şəhər işləri görməyək. O pisəməllərdən uzaq olaq. Allah s.ə.vələ deyir ki, onlar öz əllərinin etdiyinə görə, yəni yaramaz işlərinə görə ölümün dünyadaykən heç vaxt eləməzlər. Allah zalımları tanıyandır. Dünyadaykən heç vaxt eləməzlər. Əlbəttə ki, qiyamət günü cəhənnəmə düşükdə diləcəklər. Deyəcəklər: "Ya Maliku, liqdi alayna rabbuka, liqdi alayna rabbuka." Ey Malik, Rəbbinə xahiş et, Rəbbinə de ki, bizi öldürsün. Bu əzabı Görməyir. Cehennəndə ki, ezabın şiddətindən ölüm diliyəcəyirlər özgərmə. Amma, sözsüz ki, bu dünyada ölüm dileyən deyiller. Başka bir ayədə, cümə s-8. ayədə. Görün, Allah s-əqələtələ ne deyir? Qul inna l-məvtəlləzi təfırrúnə minhû fəinnehu müləqikun. Sümə teruddúnə ilə əlimin gəybi və şəhədəti fəyünəbbikun bimə kuntum ta'malun. De ki, o ölüm ki, ondan qaçırsınız, sizi yaxalayacaqdır, sizə gəlib çatacaqdır. Qaçadınməyəcəksiniz, həyə bir insan yoxdur ki, desin ki, mən ölməyəcəm. Yaxalayacaq sizi. Sonra siz geyirdə və olanın yanına qayt arılacaqsınız və sizə etdiyiniz əməllər barədə xəbər verəcəkdir. Bu hamımıza aiddir ölümdən qaxmağa lüzum yoxdur. Ölümdən qoxmağa lüzum yoxdur. Ölümdən qoxdumuz üçün bugün deyik. Allah subhanət növbəti ayədə deyir ki, sən onların həyata bütün insanlardan, hətta müşriklərdən də daha həris olduqlarını yəqin edəcəksən, görəcəksən. Ki, onlar həyata həyata yaşamaq istəyirlər. Onlardan hər biri min il yaşadılmasını istər. Dünya imətləri çox rəzətli şeylərdir. Lakin fanidir. Ona görə də onlardan hər dili min il yaşamaq istəyir. Sonra Allah talar, qəlbu ki, uzun ömür sürmək onu heç də əzabdan uzaqlaşdırmaz. İstəyək, ab, yüz min il yaşasın, yenə də o əzabdan uzaqlaşan deyil. Musa aleyhissalam, Allah s.ə. deyir ki, sonra yenə öləcəksən. Axıb onlar da hamı, onsuz da öləcək. Allah onların nehtiklərini görür. Sonra Allah s.ə. deyir ki, de, kim Cəbraylə düşməndirsə, bu düşmənçiliyinin səbəbi budur ki, həqiqətən o özündən əvvəlkiləri, Tövraqı, İncili, Zəburu və s. təsdiqləyəni, Möminlərə doğru yol göstərəni və onlara müjdə verəni Quranı Allahın izni ilə sənin qəlbini nazil etmişdir. Cəbrəl əleyhissalam mələklərin ən hörmətlisi, ən fəzilətlisini heç düşmən saymaq mı Görün, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə gələrkən Abdullah ibn-i səlam sabadlı kitab əhlindən olur. Onu necə yoxlayır? Gəlir, deyir ki, səndən üç şey barədə soruşacaqam. Bunu ancaq Peyğəmbər olan kəs bilər. Başqa heç kəs bunu bilə bilməz. Və sual verir. Deyir ki, qiyamətin əlaməti nədir? Cənnət əhlinin ilk yiyəcəyi tam yemək nədir? Və bir də uşaq nə vaxt atasını oxşuyur, nə vaxt anasını? Rasulullah s.a.v. deyir ki, elə bu dəqiqə Elə indicə Cəbrail ə.sələm mənə bu haqda xəbər verin. Abdullah misalam da deyir ki, sən İsrail oğullarının düşmən saydığı Cəbrailə deyirsən bu vaxt bu ayəni Peyğəmbər ə.sələm ona oxuyur. Əvvəldə oxuduğum ayəni Cəbrail ə.sələm barədə. Olan ayəni ona oxuyur. Sonra da bildirir ona bu üç şey barədə, o da onun Peyğəmbər olduğunu yəqinləşdirir. Başa düşür ki, doğrudan da Peyğəmbərdir. Deyir ki, qiyamətin əlaməti budur. Od gələcək, başqa rəvayətdə gəlib Yaman tərəfdən və insanları məşrik tərəfdən məğrib tərəfə aparacaq. Budur qiyamətin əlaməti. İkinci, cənnət əhlənin ilk yediyi balinanın ciyərinin bir tikəsidir. Bir parçası. Və nəhayət uşağın anaya, ataya oxşaması, onlardan gələn suyun üstələməsi ilə bağlıdır. Hansı birinin belindən gələn, kökçülündən gələn su digərini üstələyərsə, uşaq da ona oxşuyur. Cəbrail ə.sələm barədə və həmsinin bundan sonraki ayədə olan adı çəkilən mələk Mikail barəsində bir neçə fəzilətli hədislər var. Bu ayəni də oxuyum, sonra bu hədisləri Sizə bildirəm. Allah s.ə. bu ayın ardında deyir ki, kim Allaha? Onun mələklərinə, onun elçilərinə Cəbrailə və Mümkailə düşməndirsə, Allah da kafirlərə düşməndir. Görün, necə Allah s.ə. dəqiq danışır? Düşmən ola bilər kimsə sabahsızlığından. O sabahsızda Allah düşmən olmayacaq. Allah da kafirlərə düşməndir. Bilə-bilə onlara düşmən olub, kafir olanlara Allah da düşməndir. Şükür verirsiniz incəliyə. Allah s.ə. demədi ki, Allah onlara düşməndir. Çünki kimsə səvatsızlığından hansısa bir peyəqəmbəri söyə bilər. İsanı söhə bilər, Məhəmmədi söhə bilər, Musanı söhə bilər, nəuzu billə. Amma səvatsız olanı Allah s.ə. bağışlayacaq. Məhz kafirlərə qarşı Allah düşməndir. Gəlin, baxaq görəyik. Ümumiyyətlə, bu ad nə deməkdir? cəbra i Mikə i i i i i i İsraf, İl, bunların hamısının sonu Allah deməkdir, İl. Əvvəli isə Cəbrdə, Mikədə hər ikisi Abud deməkdir. Bu Nedir ki, İsr, Abud demək Abdullah deməkdir. İsrail də, Cəbrail də, Mikail də hamısının mənası Abdullah deməkdir. Yəni, Allahın qulu. Bu iki mələk barəsində nə hədislər var idi olur? Yəni, bir çox hədislər var, lakin az biri az biri ilə kifayətlənəcək. Bunlardan müsəlmanları və onlardan əvvəlki ümmətləri dini, kitabı Cəbrailə (s.ə.v.) öyrədibdi. Peyğəmbər (s.ə.v.) bir gün sahabelərə deyir ki, bilirsiniz bu kim idi? İman barəsində, İslam barəsində, Ehsan barəsində, qiyamətin əlaməti barəsində sual verməyə gəlmişdi. Deyirlər ki, Allah və Rəsulunu bilir. Deyir ki, bu, Cebrail idi. Gəlmişdir ki, sizə dininizi öyrətsin. Dini onlara Cebrail aleyhissalam öğretirdi. Buna dəlin. Peyğəmbər s.ə.v. namaz kılmağı haradan öyrədin? Cebrail aleyhissalam gəlir bir gün. Hər namazın ilk vaxtlarında və sonraki növbəti gün hər namazın son, axır vaxtlarında Peyğəmbər s.ə.v. nə birgə namaz kılır, imamlı gəlir. Ona namaz kılmağı öyrədir. Sonra ayələrdə, ayədə, Quran-ı görürük ki, Allah s.ə.vələ mələkləri yarattıqda onlara kimisinə 2 qanad, kimisinə 3 qanad, kimisinə 4 qanad verib. Və deyir ki, bundan da artıq istədiyi mələklərə artıq qanad verir. Baxın, görün, Cebrail ə.sələnin neçə qanadı var idi. Cebrail ə.sələni Peyğəmbər s.ə.vələm bir dəfə üfübdə gördü. Deyir ki, bütün üfübü tutmuşdu. 600 qanadı var idi. 600 qanadı. Qanadlarında da digər mələklərdən fəzilətlidir. Sübhanallah, görürsünüz mü? 600 qanadı var idi. Və həmsinin Allah ona görü necə hürmət edir? Allah həmsi bir bəndəsini sevdikdə əvvəz ona buyurur ki, sən də onu sev. Sonra isə bütün mələklərə buyurur ki, siz də onu sevin. Və Allah bizi o sevdiyi bəndələrdən etsin. O mələklərə əmr etsin ki, onlar da bizi sevsin. Sonra, Peyğəmbər s.ə.v-in uşaq ikən qəlbini yaran, sinəfini yarıb, qəlbini çıxaran, onu cənnətdən gətirdiyi tasın içində zəm-zəm suyu ilə yandı, Cəbrailin salamdır. O, Peyğəmbər s.ə.v-i uşaq vaxtı gəlib, onunla bu, Allah s.ə.v-nin əmr etdiyini edib. Sonra, O da bir guldur yəni Allahın yaratdığı bir məxluqdur və o da qeybdən xəbərsizdir. Allah subhanətə alə ona bildirdiyindən artıq bir şey bilmir. Məhməd salsaləm günlərin bir günü ağlayır. Ümmətin, ümmətin deyir. Allah subhanət alə deyir Səbrəli ilə isəlamı, get soruş gör o nə işin ağlayır? Halbuki deyir, özü bilirdi nə işin ağlayır. Səbrəli bilsin deyə onun yanına göndərir qeybdən xəbəri olsun deyə onun yanına göndərir. Və o da ümmətim, ümmətim deyir. Yəni, ümmətim mənə inanmır, dediklərimi təsbik etmir, deyir. Allah s.ə. də Cəbrailə buyurur ki, de ki, biz səni onların arasında razı salacaq. Yəni, onlar səndən razı qalacaqlar və onlar sənə pislik etməyəcəklər. Və yəni, Allah s.ə. bədini yerinə yetirmədi, yer üzündə ən çox sevilən, ən çox buyruqları yerinə yetirilən peyəmdar deyilmi? Sonra Zəbrail ə.səlam Peyğəmbər s.ə.m-i Quran, Quran oxumağı öylədir. Sonra da Peyğəmbər s.ə.m-i oxulduqda onu dinləyir və səhəbini düzəldirdi. Tərəstlikdə onu aramla oxumağı tövsiyədirdi. Və yaxşı bir şey gördükdə Allaha həmd edərdi. Allaha həmd edir, deyər də əlhəmd edirlə. De. Baxın, Məhməd s.ə.m-i məyraza getdikdə ona süd təklif edilir və bir də şəraf təklif edilir. O, südü götürür. Südü götürdükdə Səbrəli Esan ki, Əl-həmdülilləhi ləzi hədəkə lil fitrati ləu əxas bəlxamrə qəvvət ummətukə. Həmd olsun Allahə ki, səni doğru yola yonaqq və sən fitrətin üzrə yaxşı olan şeyi götürdün. O, südü götürdün. Yoxsa Şərabu yətu Seidin ümmətin azğrılığıdır fəhlə. Fikir verirsiniz? Şərab heç Allah dərgahında qəbul olunmaz bir şey deyil, haram olan bir şeydir. Rasulə sallallahu bunu götürməyib. Onun sadiq davamçıları bunu götürmür. Sonra bu da çox maraqlı hədisdir. Sədi bin Əbu Kəsr rəziyallahu deyir ki, Uhud döyüşündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yaxınlığında. Onu müdafiə edirdim. O xata nə idi? Müdafiə edirdi, qoruyurdu onu. Və Peyğəmbər sallallahu ona deyir ki, "Bir əbi və ummi əntə. İrmi ya sənə fəda olsun. Bax. Bir-bir qafirləri öldürürlərmiş. Lakin buna baxmayaraq fikir verin. Allah Subhanahu Taala başqa mühafizələrlə onu qoruyurmuş. Sa'd Vaqqas deyir ki, onun sağ tərəfində və sol tərəfində ağ at olan iki kişi gördüm. Onları nə əvvəlcə, nə də sonra görməmişdim. Peyğəmbar Sallı onu bildirir ki, sağ tərəfindəki Cəvrail idi, sol tərəfindəki də Mikayim. Bu mələklər onu qoruduğu halda, şafirlər ona bir şey edə bilərdi mi? Bəs nə üçün onun üzü yaralandı, dişi sındı? Nə üçün? Bu mələklər də hətta Allahın o imkanı gəldikdə çəkilir qırağa və qorulur. Öz başına onlar heç kəsi qorulur. Allahın buyurduğu qədər, ancaq o qədər insanı qoruyurlar. Yenə Cəbrəl ə.səlamın fəzilətlərindən görün Peyğəmbər təhsilə mənə də nəsiyyət Gəlir deyir ki, Ey Muhamməd, nə qədər yaşayırsanısa yaşa, axır ki, öləcəksən. Nə qədər əməl edirsən et, axır ki, onun əvəzini görəcəksən və nə qədər sevirsən sev, axır ki sevdiyin kəslərdən ayılacaqsan. Möminin şərəfli, möminin şərəfi gecə namazı qılmasıdır, hörmətli olması isə insanlardan dilənməməsidir. Şərəfli olmaq istəyirsənsə baxın bu Cəvrail əleyhissəlamın nəsihətidir, peyğəmbər təxsəlləm olan nəsihəti şərəfli olmaq istəyirsənsə gecə namazlarını qıl və nə qədər də kasıb olsan əl əsib, dilənmə. Sənə kimsə děrsə, kasıb olduğunu bilib kömək etsə, götür. Amma heç kəsdən, dilənməyət kəsdən heç kəs ağzatma. Nəhayət sonuncu. Bu da Mikail barəsindədir. Mikail əleyhissalam onun fəziləti barədədir. Bu mələk barədə çox az rivayetlər gəlib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən heç vaxt Mikaili görən gülən gülən gülümsəyən, görməmişəm. Ona nə olur? Cevrəli ilə səhəm deyir ki, cəhənnəm yaranan günlə indiyə dək o gülməyib. Cəhənnəm yaranan günlə indiyə dək, o gülməyib. O bilir ki, cəhənnəmdə nələr olacaq, nə əzablar olacaq. Sonra Allah subhanət hələ deyir ki, biz sənası qaydın ayələr nazil etdik, Onları yalnız fasiqlər inkar edər. Fasiqlər burada asi olanlar, kafir olanlar qəsd edilir. Əlbəttə ki, Allahın bircə hərifini inkar edən kafirdir. Desə ki, bu hərif xoşuma gəlmir. Allah Subhanahu taala nə üçün qaf deyir? Qaf demədi. Nə bilim laq demədi və s. kafildir. Əgər bilə-bilə Allahın bircə belə bircə hərfinin inkar etsə Sonra Allah-u Allah Allah deyir, onlar hər dəfə əhd qeyman bağladıqda, özlərindən bir dəstə onu kənara atmadı mı? Baxırsınız, Allah ədalətlidir. Demədik ki, onların hamısı əhd qeymanı pozdur. Onlardan bir dəstəsi çağır oldu. Amma nə qədəri mümin idi. Mümin kimi də Musa aleyhissalamla bircə qiyamət günü həşr olunacaq və cənnətə daxil olacaqlar inşallah. Əksinə, onların əksəriyyəti inanmır. Bu hal hazır ki, dövrdə olanlardan söhbət gedir. Onların əksəriyyəti inanmır. Onları Allah tərəfindən gözlərinin yanında olan tuzratı və incili təsdiqləyən bir elçi Məhəmməd Sal-Sələm gəldikdə, kitab verilənlərdən bir dəstə güya həqiqəti bilmirmiş kimi Allahın kitabını arxalarına attılar. Yəni, ondan üst çevirdilər. Vay onların halına! Vay o Kəslərinin halına ki, Allah s.ə.vənin ayələrindən yüz döndərdilər. Bununla da bugünkü dərsi bitirək. Allah s.ə.və bizə o peyğəmbərlərə, bizi o peyğəmbərlərə oxşar və oxşar və oxşar insanlardan etsin. Allah bizi onlarla birlikdə cənnətə daxil olmağı nəsib etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu iləyi.